Українського радіо. читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки української письменниці Наталки Доляк, загублений між війнами. У цьому романі йдеться про долю талановитого українського письменника першої половини 20-го століття Юрія Покоса. Він пережив три війни, у двох із них брав участь. Пережив і переміг Сталінський Карлах. Але це все згодом. А спершу був Грузинський Тифліс. Туди, що молодим хлопцем Юрій поїхав, щоб здобути Слави. Задля цього хотів вирушити на англобурську війну, а в Тефлісі набирали добровольців. Саме тут, у місті, під час військових тренувань, Юрій зустрів своє перше і єдине на все життя кохання. Лариса Обис, донька військового, хоча й мала нареченого, відповіла на почуття вродливого українця і разом з іншими жінками-медсестрами теж вирушила рятувати поранених. Слухаємо. Юрій Якович Покос потрапив на фронт рядовим піхотинцем на весні 2015 року. Вже позаду була низка перемог російського війська. Тоді у вересні в результаті Галицької битви під російським протекторатом опинився Львів. Армія Брусилова взяла в облогу фортецю Перемишлі, зайняла майже всю Галичину і Буковину та вийшла до Карпатських перевалів. Тепер у травні росіянам довелось відступати. Війська Троїстого Союзу прорвали оборону і впродовж кількох місяців відвоювали Галичину, Буковину, частину Волині, Польщу, Литву, частину Латвії та Білорусі. В ході тих кровопролитних боїв лише з російського боку загинуло й було поранено близько 900 тисяч вояків. Стільки ж потрапило до полону. Солдати гомоніли між собою про капітуляцію як найкращий вихід з цієї війни, але Росія не збиралась офіційно погоджуватись на поразку. Німецьке командування небезпідставно вважало, що російська армія вже не здатна на потужні наступальні дії. Адже сама армія була погано оснащена. Солдати в окопах не доїдали, мерзли та часто густо дезертирували. Зброї катастрофічно не вистачало, як власне, і інших ресурсів. Не було медикаментів, обмундирування, боєприпасів. Солдати гнили, обмерзали, перетворювалися із людей на привидів. Східний фронт розтягнувся від Ризької затоки аж до кордонів Румунії. Це обумовило перехід до позиційної війни. Втративши бажання воювати, солдати не вилазили з окопів місяцями, втрачали бойовий дух, все більше розмірковували над безперспективністю цієї воєнної кампанії. Між рядовими ширились бунтівні настрої, націлені переважно на розправу над офіцерським складом, якому і діла немає до настертних умов, у яких доводиться перебувати воякам. Політичні агітатори працювали на повну котушку, хоч і не в повні відкрито. Особливо привабливими для втомлених, висотаних фізично і психологічно солдатів були ліві ідеї. Приваблювали перспективи повалення панівного режиму. Хотілося жити в рівності та братерстві, в соціальній справедливості та демократії. Між траншеями ворожих сторін носились цілими зграями чорні круки радосповіщаючи пронезливими криками своїх родичів про небачену за обсягами поживу. Над полем бою висів густий туман та носився трупний сморід. Фронт стояв на місці, але ховати вбитих не було можливості. Втомлені солдати віддавали перевагу відпочинку. Мертв'яки так і залишались лежати посеред полів, щедро здобрюючи своєю органікою годувальницю землю. Покос, якого навряд чи упізнав би хтось навіть дуже близький, таким страшним та старим, зробили його три місяці війни. Сидів на видовбаній у стіні окопу широкій сходинці і спостерігав за чорними цятками, що кружляли високо-високо над ним. Через нього переступив, чи то пак переповз, боєць, який ліз до свого тепленького місця. Обліплений багнюкою чобіт, зісковзнув з ноги та так і лишився на дні окопу. Солдат штурхнув Юрія ногою, обмотаною замурзаною онучею. «Що тобі, Іваньків?» – запитав спроквола Юрій, не відриваючи погляду від неба. «Чобіт, подайте!» Покос крекчучи дістав Чобіт та передав його Йосипу Іваньківу, 20-літньому мешканцю повітового містечка в Подільської губернії. Смішному хлопчині, який дуже нагадував Юрію його самого в часи Трансвальської війни. Те саме завзяття, та сама жага перемоги, та сама легкодумність. «І що, Іваньків, тобі не сидиться на місці?» – висунув голову з дерев'яної теплушки ефрейтор Степан Вінник, становий козак із Чернігівської губернії. «Та дивився, що вони Німчура там роблять. І що, видивився? А вже ж, співають якихось молитов чи що? Різдво у них десь ось-ось. То це ти чув, що співають? І я це чую. Питаю, що видивився? Курять» аж стовпом дим над траншеєю стоїть. А тобі й завидно. Завидно, не завидно, а я б також покурив. Так ти ж не курящий. Може й не курящий, а от зараз закурив би. То чого ж у них не попросив? Засміявся Єфрейтор і зник у дерев'яній хиткій землянці. Іваньків почав злазити зі свого місця, знову переступаючи через покоса. І що? Чо ж тобі не сидиться на місці, Йосип? невдоволено пробурмотів покос, притискаючись до земляної стінки, аби Іванькін не наступив на нього. Та оце подумав, чого то не попросити в людей курива, якщо курити хочеться. Юрій, не ховаючи посмішки, дивився, як худенький Іваньків, на якому, мов на тичці, висіла вичовгана і заліплена багнюкою шинелька, просувався по окопу в той бік, звідки щойно прийшов. Вже щось новеньке придумав бісова личина, пригнувшись виліз із відкриття Єфрейтор. Пішли чи що подивимось, що воно робити буде. Хоч не так млосно, бодай, якась розвага. Заодно пройдемось, погріємось. Юрій і ще кілька солдатів, підхопивши рушниці, подались у слід за Єфрейтором, який тримався обома руками за стінки окопу, аби не послизнутись на ледь-ледь прихопленій морозом густій кваші, що її місив ногами. Іваньків, одійшовши подалі від офіцерських очей та вух, прив'язав до багнета свою умовно білу онучу і, виставивши рушницю над траншеєю, помахав нею у повітрі. Тоді швиденько зняв онучу, замотав її під чобіт і визирнув, як миша з нори, зі свого укриття. З того боку замайорів подібний прапорець. Тепер Іваньків Зміг висунути голову з траншеї і махнути нею в бік супротивника. У ворожому окопі ніби причаївся близнюк Іваньківа, який зробив те саме. Махнув залізною гостроверхою каскою. Далі справа була за наступним кроком українця. Хлопець виліз із окопу, зігнувшись у попереку, постояв так зо дві хвилини і випрямився на повний зріст. Тоді помахав рукою в бік супротивника, помахав так, якби вітав знайому дівчину, трохи сором'язливо і невпевнено. Ворог не відповідав, думав, чи йому виходити на поверхню, чи пальнути кілька разів у повітря, аби злякати дурноватого солдата. «Не будуть вони стріляти, бо ж різдво у них ось-ось!» Заспокоював не так товаришів у окопі, як самого себе, чи то хоробрий, чи то божевільний Йосип. «Злізай звідтіля, дурень!» – сипів до Іваньківа невисокий єфрейтор, намагаючись дотягнутися рукою до ніг хлопця. «Айну, стягніть його в окоп!» – наказав Юрію та ще двом, які спостерігали за цим театральним дійством. Лишень Юрій ступив крок до Іваньківа, як той крикнув у бік німецьких позицій. Ком, ком! Шпрехи будемо! Курити будемо! Як буде німецькою курити? озирнувся, посилаючи питання ошелешеному Юрію Яковичу. Та біс його знає. Англійською смок, а німецькою не відаю. Смок, смок! заверещав Іваньків. Ком-ком! Ласт унзубешпрехн! Почулося ніби й зовсім близько. Розріджене повітря додавало звукам луни. Вони говорити хочуть, чуєш, каже Бешпрехен, переклав почутий єфрейтор і тут таки додав. Курити буде, кажись, Раухен. Раухен, заволав іванків, Раухен давай. Гут, долинуло з того боку. Солдати, мов ті мерці, що жили, почали вилазити зі своїх окопів, як із могил, і сунути почтами по кілька осіб одні навпроти інших. На обличчях були страх, ненависть, біль, втома, недовіра. Що ближче підходили, то більше розгладжувались обличчя. Не звірі навпроти, люди. Такі самі люди з плоті й крові. В людей очі сірі, блакитні, чорні, шинелі, такі самі брудні, руки в мозолях. На відстані протягненої руки почали з'являтись посмішки, криві надщерблені, скупі, але посмішки стрілись на середині поля бою, постояли, мов окопані, а тоді мовчки поручкались, як давні знайомі. Привіт, мовляв, вороже. Як тобі ведеться у цій війні? Погано і мені погано. От би зараз в мир стрибнути. От би. Нічого, що не розуміють мови. Плескають один одного по плечах. Німці пропонують тютюн. Курять в тиші. Один німець, чорнявий і схожий на циганчука, тягнеться рукою за пазуху. Всі насторожуються. А ну, як гранату вийми. Ні, виймає фотокарточку. На ній гарна усміхнена жінка і троє діточок. Німець показує карточку Юрію та Іваньків. Йосип ствердно киває головою і прицмокує язиком. Гарна, каже, і додає, аби німець зрозумів. Гуд, гуд, гарна баба, і дітки, то що надо. Юрій не може позбутись відчуття, що все це йому сниться. Він навіть не відчуває руки-ніг, настільки йому добре, ніби у невагомості. Так хочеться показати німцеві Ларисину брошку. Та хіба ж він зрозуміє, що вона означає? Покос намацує своє багатство глибоко у кишені шинелі, до якої знизу прикріпив брошку, і гладить по поверхні за скорузлим пальцем. А у мене й немає що показати, бідкається Іваньків. Жодної карточки, хоч бери та плач. Карточки нема, але, може, жінка є? Чомусь цікавиться Юрій. Та не обзавівся ще, додає Іваньків, глибоко втягуючи у легені гідкий дим від німецького тютюну. Обзаведешся. В тебе ще попереду цілісіньке життя, довге і щасливе. Не знати звідки заграла губна гармонія. Німці заспівали щось на кшталт Церковного гімну, але тихо, камерно і не завжди складно Від цих домашніх співів стало затишно і захотілося спати Бабах! Пролунав одинокий постріл з боку російської траншеї Автоматично всі присіли і стихли Потихеньку почали відсіюватись на два табори Німці окремо, їхні вороги навпроти стіною. Ще один постріл, всі випростались, мов по команді. Хотіли видивитись, хто і на що стріляє. Стріляв офіцер. П'ятдесятилітній, просочений алкоголем, параноїк Сиров. «Зрада! Дезертирство!» – волав у п'яному гарі. І гатив зі своєї іменною зброєю, спочатку куди бачив, а тоді приклавши до бруствера руку – Прицілився і натис на гажетку з такою звіряючою ненавистю, що зброю після пострілу відкинуло вбік. На Юрія якось неочікувано пластом впав Іваньків, у якого зі скроні струменіла аж надто яскрава кров. Йосип радісно випускав у туманне надвечірнє повітря цівку диму і посміхався, як може посміхатись двадцятилітній юнак. От тобі маєш покурив Іваньків. Юрій відчув, як хлопець став чи не вдвічі важчим і зрозумів, що оці слова були його останніми словами. <му> Коли солдати допетрили, що по них прицільно стріляють, Щинилась паніка. Вони знову втямилися, що є ворогами, стіпили зуби, взялись одне одному за барки, почали працювати кулаками і невдовзі повідходили до своїх вогневих точок і затіяли небувалий до цього бій. Розривались снаряди, строчили кулемети, пахкали рушниці, в окопах кричали поранені, сходили вовчим виттям. Мертві, розкинувши руки і ноги, дивились скляними поглядами, заляпаними болотом і кров'ю, на Круків, що літали у високості. Не змовкала губна гармоніка, яка тепер вигравала якийсь звитяжний німецький марш. Під час цього незапланованого бою Юрій отримав сліпе поранення в живіт. Можливо, по ньому стрельнув той чорнявий німець, якого на батьківщині чекали троє дітей і красуня-дружина. Юрій не гнівався на німця. «Що ж поробиш?» Думав крізь морок. Війна. Тут або я б у нього вцілив, або він у мене. Краще так, як є. Принаймні за мною не плакатимуть діти. І красуня дружина. А він найби жив. Хороший такий. Видно, добрий. Було так дивно не відчувати болю, а лише безмежно втому. Покос пам'ятав, як разом з іншими вилазив із траншеї, аби кинутись в атаку. Перед його очима раз по раз вставала картина того, як він кричить на все горло «Ура!», як отой намальований на плакаті солдат. «Ура!». А навкруги вибухають артилерійські снаряди, відкидаючи вгору кавалки мокрої промороженої землі. «Ура!» а під ногами двехтить, мов ось-ось земля перевернеться до бісової матері й накриє собою все живе. Ура! А небо все більше застилає гіркою киптявою, і вже нічого не видно. Є лише оце протяжне і далеке ура і втома безмежна і непоборна. Бойових товаришів Юрія тих, з ким ділив заболочені окопи, незручні землянки, шматок хліба чи самокрутку, накривало нещадно важкою землею. Вони падали, і з-під тієї землі ще якусь мить нісся стогін. Здавалося, що це плаче поле, благаючи про милосердне до себе ставлення. Більшість солдатів встигали прицілитись та вистрелити по декілька разів перед тим, як упасти бездиханно. Юрій також став на коліно і прицілився, а коли підвівся, не зміг бігти аж так швидко, як робив це до пострілу. Він досі, намагаючись рухатись вперед, подивився собі під ноги, бо вижалось йому, що котрись із підстрелених солдатів учепився йому за литки і волочиться позаду, не даючи як слід перебирати ногам. Юрків погляд спинився в області ременя яким була підперезана шинель. Сукно на шинелі відблискувало чимсь бурим і вологим. Юрій не відразу зрозумів, що то його кров. Лиш коли торкнувся до рани рукою, підніс її до очей, резонуло в очах від яскравості тієї крові й одразу у животі. Ноги підігнулись, руки, мов мотузки, повисли вздовж тіла і покос припав до примороженої ріллі. Ще довго свідомість. Не покидала його, і він бачив, як повз нього пробігають армійці, як з-під їхніх чобіт вириваються кавалки жовтоватої багнюки, як десь там на лівому фланзі падають важкі артилерійські снаряди противника, а далі – забуття. Ви слухали сторінки книжки української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Закінчення авторських читань слухайте завтра в суботу о 16.40.